Aerul Frunzele Mă atrag spre ele violent Copacii negri din toamnă Sub ochiul lunii lent Refuzând să adoarmă Aud un ceas bătând în turn Ore din trecutul îndepărtat Când frigul selenar Nocturn, un gheață în aer suspendat, și brusc trecutul îmi apare viitor, și urc spre secole la tine, și aud un ding, un dang sonor, și frunzele foșnind prin mine.